Törnyestéjén Szépen vigadjatok Legelső órában Békével jussatok Békével jussatok Ti, akik -e háznak Lakosai vagytok az Isten áldása, Szálljon tire átok, Szálljon tire átok.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 hukacjahu.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeket a műsorral kapcsolatban. Ma a december 25-e karácsony napja van, de egyben az Eugéniák nevének napja is. A programismertetés után rövid híreket hallhatnak,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 A mai adást a Kormorán Együttessel és Szalóki Ágival indítottuk, most pedig következzék egy mókásabb dal az Animal Cannibals-tól, melynek címe csak karácsony. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai programhoz. <tosz> Not what Vásárlási lázfogatat Nemereszteltöm meg a szokcán A téren, a buszon, a boltbad Meglepetés minden minden papírszakyorban Mindenhol vásár, mindenütt akció mindent meg is vesznek, mert most minden eladunk Bögre kucsidáska inglemeznék szerű dolgok Nyakendő és zotni a vásárlási Irány az üzlet központ Nagy a dulakodás, a szokálás, a nyomulás, a taposás, a szikkozódás Na nézzük csak mit kell még bennem, hosszó lista De legfontosabb mindegyik közül a felnőtt van meg is van. Pont itt egy darab Mindenhonnan görbe, de ez az utolsóna, nap Úgyhogy nincs mese Megveszük bármi áron A villamosra nem fér fel Na tippeljük Ez nem katasztrófa, csak karácsony Csengö csengö, cingiling a fágon Kív hull a fejhes és rendes az ég Ez azért is a véget végeté Mert ez nem katasztrófa, csak karácsony csengő csengö, csengö a fágon Kív hull a fejhes és rendes az ég. A véget ér! Nálunk a családban már mindenki izgul és készül Eldugjuk az ajándékot, de úgysem sikerül titokban tartani Már alig várom, hogyan, hogy a kapott kötött sálot Megtalálok a fenyő alatt Hiszen minden évben azt a, de várjuk csak zene áll Itt van a pillanat, megszólal a csengő és egy régi dal Melyből az angyal És vár perccel később már mindenki boldog a papír, a papír, a megkapta mindent, amire már régóta vájt. Kis karácsony, nagy karácsony, végni a Ez szám, nem katasztrófa, csak karácsony. Csendő, csendő, jingle link a din fulla, bélyhes, és csendes az én. az év is van végető égetén, mert a nem csak karácsony. Csendő, csendő, jingle link a din fulla, bélyhes, és csendes az én. A kis kassacskán Az igazi ünnephez persze étkezés is kell A fürdőkádban egy hete egy konty figyel Várja, hogy valaki fejbe vágja, de azt senki nem meri A halászné idén is bőven megteszi És ha éhesek maradunk, akkor irány a fához A hatsók és a szaloncukor jól megy a szánkhoz Belegeljük egytől egyik, jól megvan rakva Már mennék is, de valaki ordi Tűl a Ez nem kataszó, csak karácsony. Cseng-cseng-ling a págot Csing-hullap, elhess, és csendes az ég Ez er az ég is nagy szacskám véget ér Mert lesz ez ott az dóba, csak karácsony cseng cseng a págot és csendes az ég Ez er az ég tartsak, ér, Mert teszem, Most pedig, kedves hallgatóink, folytatjuk a híreinkkel és meg kell valljam Önöknek, hogy nehéz helyzetben voltam a mai műsor híreinek szerkesztésénél, hiszen karácsonykor kicsit meghittebb, szeretetteljesebb hangulatot illene teremteni, de a híreket illetően ez szinte lehetetlenség volt idén. Így kezdjük talán egy könnyebb és jellegét tekintve is karácsonyi hírrel. Nincs karácsonyhal és bájgli nélkül ki több magyarországi, gasztronómiai véleményből. Az árak megközelítően a 2010-es karácsonyi árszinten maradtak, ami a halat illeti. Az élő pontjét például alig több mint 1000 forintot kell kilonként fizetni. Kicsivel drágább a tisztított hal, nem beszélve a kuriózumokról. A sünlő filév vagy a harcsa máj megvásárlásához például már mélyebben a pénztárcába kell nyúlni. Nagy terjedelemben foglalkoztak a magyar lapok múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök legújabb miniszterjelöltjével, német Lászlónéval. A miniszterelnök jelölti meghallgatásán kiderült, hogy egyetemi vagy főiskolai diplomával nem rendelkezik német Lászlóné, akit a számos állami vállalat felügyeletét ellátó, és jövőre közel 600 milliárd forint felett rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium élére jelölt Orbán Viktor miniszterelnök. Német a meghallgatásán papírról olvasta bemutatkozását, és a képviselők kérdéseire is papírból nézte a válaszokat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri széke Felegi Tamás lemondásával ürült meg. A hatási jogszabályok szerint a felsőfokú iskolai végzettség nem szükséges ahhoz, hogy valaki kormánytag lehessen. De a többi miniszter mind rendelkezik diplomával, köztük többen tudományos fokozattal is. Más... Ismét meghosszabbította Geréb Ágnes házi őrizetét a fővárosi bíróság, mert álláspontja szerint a szülésznőgyógyász esetében továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye. Mint arról már korábbi műsoromból is hallhatta Geréb Ágnes, a magyarországi otthonszülés egyik vezéregyénisége, akit a fővárosi bíróság március végén első fokon két év letöltendő fogházbüntetése ítélt. 10 millió forint értékben adományoz fát december közepétől január végéig országos akciója keretében a katolikus karitász, közölte Écsi Gábor, a katolikus karitász országos igazgatója az MTI-vel. Már csak egy hitelminősítő, a Fitch ajánlja befektetésre a magyar államkötvényeket, mivel a Moody's után az S&P leminősítette Magyarországot szerdán. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a leminősítés kapcsán riportereknek elmondta, hogy amikor december elején arról beszélt, hogy a hónap közepén támadás éri majd Magyarországot, a második leminősítésre gondolt, néhány további lépéssel együtt. Azokban a napokban kezdődött meg több európai ország leminősítése, nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot is meg fogják találni mondta Orbán Viktor. Hozzátette, tudni kell azonban, hogy a bajt magunknak köszönhetjük. Mindezt, ami történik, a szocialista kormányzás hozta a nyakunkba, az államadóság minden mértéken túli felhalmazásával fogalmazott. Hozzátéve, hogy aki nincs eladósodva, az ezeket a támadásokat részben elkerüli, részben könnyedén elhárítja. Más Szabályozza a magyar termék minősítést a Vidékfejlesztési Minisztérium, mivel eddig a sokféle önkényes jelölés megzavarhatta a vásárlókat. A tárca egyeztetésre elküldte a tervezetet az Európai Uniónak. A felmérések szerint Magyarországon hozzávetőlegesen 800 ezer élelmiszercik kapható az élelmiszer kiskereskedelmi hálózatban. A termékek közelfelére a jövőben használható lenne a magyar termék a hazai termék, vagy a hazai feldolgozású termék jelölés. És végül, de nem utolsó sorban, nagy sikere volt a 19. alkalommal megrendezett karácsonyi vigiliának New Brunswickon, New Jerseyben múlt vasárnap, amit a helyi magyarok apraja nagyja évről évre szervez, rendez, előad és szívében őriz a következő decemberig. A vigilián több nyelven számos stílusban hallhatott karácsonyi dalokat a közönség, amelyből most kérem, hallgassanak meg egy zene számot. Mi vagyunk, lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis Jocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Így menj hát király a nevem, segíts, édes Istenem. Benéztünk hát kicsit hosszább Ügyvösségünk égi ország Káspárhol még a féle Fői király személye Hagyja Isten megváltoztatni A mi egy rendkívül érdekes személyiség, aki nem régen érkezett Budapestről, igaz valójában van egy másik város, ami a szülővárosa, ami nagyon fontos ennek a személynek, amiről remélem majd később a beszélgetés folyamán majd uh, uh, fog alkalmunk beszélni, or, vagy megemlíteni. A mai beszélgető partnerem dr. Szabó Lilla a művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főmunkatársa, aki jelenleg a New Brunsviki Magyar Alapítvány épületében tevékenykedik, ahol kincseket talált, ha már használhatom ezeket a szavakat, hiszen ezt maga Szabó Lilla mondta nekem pár nappal ezelőtt. Engedjék meg, hogy röviden és gyorsan Üdvözöljem a stúdióban Szabó Lillát, akinek szintén szeretnék boldog karácsonyt kívánni, és megköszönni, hogy elfogadta a meghívást. Jó kívánok én is neked, magának Tamás és a kedves hallgatóknak, és köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélhetek a munkámról. De engedjék meg, hogy elsősorban megköszönjem azt az élményt, amit a, a Szent László templomban ez a, az adventi. Karácsony jelentett a számomra, és mindaz, ami engemet itt körülvesz, a két hónap alatt rengeteg sok új és nagyon szép, fontos élménnyel gazdagodtam. Vágjunk már rögtön a közepébe. Amint említettem, Ön pár nappal ezelőtt mondta nekem, hogy kincseket talált a Magyar Alapítványban. Mik ezek a kincsek, amelyekről beszélhetünk az amerikai kutatómunkáját illetően? Hát talán kezdjem el a legnagyobb kincsel, mégpedig maga az amerikai-magyar alapítványnak a székháza. Az az egész nagy épület együttes, és mindaz, ami benne van. A kiváló könyvtár, amit korábban Kovács Ilona, a Széchenyi Könyvtár nyugdíjazott főmunkatársa hozott rendbe, leltározott, szakszerű jegyzetekkel látta el az egész anyagot, és az egész világról elérhető most már ez a, az anyag. De ugyanezt tette a levéltári adatokkal is. A hatalmas gyűjteménye van, a különböző dokumentumok területén. Tehát az első kori levelezések vagy egyházi iratok szintén megtalálhatók itt. És hát nagy örömömre egy nagyon komoly képzőműszeti gyűjteményel is rendelkezik az alapítvány. Tudom, hogy korábban Fazekas Patrícia rendezett néhány kiállítás, nem néhány, hanem folyamatosan nevezett kiállításokat az alapítvány székházába, és ezekből mindig válogatott be a gyűjtemény anyagából is. De együttesen, hogy mi mindent tartalmaz ez a gyűjtemény, ami 1955 óta visszamenőlegesen megtalálhatók a, a dátumok, az ajándékozási dátumok, és a leltárkönyvek tanulsága szerint ö, rengeteg ö, Amerikában élő magyar gazdagította ezt a gyűjteményt. Mindenkinek köszönet ezért. Itt hangsúlyoznám rögtön azt is, mielőtt még elfelejteném, hogy mennyire fontos, hogy ilyen központi szerepe van az amerikai magyar ö, alapítványnak és gyűjteménynek, hiszen. Rendkívül fontos az, hogy, hogy egy helyen összpontosítva és szakszerűen ő, tárolják az anyagot. Té tényleg ö, a minden elismerésem és tiszteletem az alapító Molnár Ágoston professzor úrnak, hiszen ez, ez egy intézmény, egy kutatói intézménynek megfelelő szintű alapítvány. Most visszatérve a kincsekre, tehát most itt bejebb vagyok a, a saját Igen. szakmámhoz egy, egy lépéssel, vagy többel is, hogy valóban így van, a, a, a, ha rögtön kincset kell a mondanom, akkor például Liszt Ferenc fiatalkori portréja, ami a, hát valószínűleg elefántcsontra van a, festve, ennek a, a pontosítása, a kutatása még hátra van, de, de tényleg egy, egy meglepő, mert egy ismeretlen darab. De ugyanúgy találkoztam... Rétinek, Réti Istvánnak a Golgota képével azt még szintén ugyanúgy majd kutatni is kell, hogy, hogy ez a készmű vagy pedig annak egy változata minden esetre a szakmában otthon lappangónak tudjuk ezt a művet, tehát az, hogy, hogy tudunk a létezéséről tudjuk azt a dátumot hogy 1902-ben hol létezett de attól kezdve minden más adat megszűnt a képpel kapcsolatban. De számomra nagyon fontos és komoly kincseket jelentenek az Amerikában élt magyar képzőművészek, akik vagy életük egy részét ö, élték le Amerikába, vagy pedig csak egy, ö, tehát néhány évre jöttek ki, vagy pedig végleg itt lett ez már a második hazájuk, és itt is haltak meg az ő szerepük a magyar művészet történet kutatásában nagyon-nagyon fontos, illetve hát most a, a Fulbright ösztöndíjasként kutatom és dolgozom fel az alapítványnak a gyűjt, képzőművészeti gyűjteményét. Tehát itt ez rendkívül fontos olyan szempontból, hogy a 20. századi magyar képzőművészetnek egy eléggé hiányzó Területéről egy, egy nagyon kevés információnk van az amerikai ö, magyar képzőművészekről, életműveikről, pályáikról, és remélem azt, hogy, hogy az itteni munkám és a kutatásaim során ez ö, egy kicsikét, ez, ez a nagy hiány, ez oldódik. Talán úgy tudnám ezt megvilágítani, ezt a kérdést, hogy a 20. századi magyar irodalomban, aki magyarul írt és értékeset alkotott, a, mára a 20. századi magyar irodalomnak a, a részese. A 20. századi magyar képzőművészetről ezt kevésbé tudjuk elmondani. A környező országok képzőművészete az most, a 90-es évek után vetült rá a figyelem, került feldolgozásra az, akár az erdélyi művészeknek, vagy a felvidéki vajdaságjaknak az életműve. És hát valóban a nyugat-európában élő művészek, illetve az Amerikában élők azok egy hiányzó terület. Um, hogy kérdezem meg, hogy úgy érzi ön, hogy, hogy magát a azokat a művészeket, akik a határokon kívül értek magyar művészeket, a magyar állam eddig nem igazán érdekelte? Hát ez sokrétű ez a kérdés. Eleve 1945 után egy, egy sőt, még visszamegyek megyek után, ugye a Nagy Magyarországnak a területe az ő... Három, vagy hát kétharmad része az elszakadt Magyarországtól is, vele együtt mindazok a, a, az emberek, azok a, a mindennapi életüket élő parasztok, munkások, értelmiség, képzőmészek, művészek, és a képzőmészeknek nem volt lehetőség arra, hogy kiállítsanak sem az új adott országban, sem pedig Magyarországon, vagy csak elvétve. És 45 után pedig valahogy, nem csak hogy valahogy, hanem nagyon pontosan tudjuk, hogy a külföldön élő magyar képzőművészekkel, írókkal és egyáltalán az embereknek a, a létével a az internacionalizmus szellemében kevésbé foglalkoztak, tehát voltak hangzatos kifejezések, de közel sem jelentette azt, hogy a környező országokban élő magyarok szerves ö, közösséget alkotnának, vagy bármiféle ö, szorosabb, kulturális ö, tanítási, képzési lehetőséget a a Magyarország és a környező országok. Hát még mennyire ez vonatkozik Amerikára, hiszen én az egész gyerekkoromat, ifjúságomat is úgy éltem végig, hogy, hogy Amerika volt ez az imperialista ország, ahol ö, jó volt nem tudni arról, hogy ha valakinek rokona volt, és hát ö, így van, hogy a 90-es évekig nem igen lehetett kutatni sem a környező országokban élő magyar képzőművészeket. És még kevésbé a nyugat-európában vagy az Amerikában élőket. Most beszélgetünk már hasonló témákról az elmúlt napokban. Igen. Van egy bejátszásom, amit, amit direkt megkerestem ennek. Hallgassuk meg! Igen, megköszönöm. Valójában akkor, 1956-ban vette el mai fiataloktól jövőnket a magyar szocialista munkáspár. Ezért a hatodik koporsóban. Ezért, ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyűkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz, vagy ki tudja, hány évünk is ott vetszik. Most, hogy ezt meghallgattuk itt együtt, mit tudna erről így mondani a hallgatóknak, összekapcsolva azt, amit az előpróbált megfogalmazni? Az, hogy ahogy ez így igaz, hogy mindig bennem vannak ezek a szavak, és Orbán Viktor, akkor a fiatal ember megfogalmazta azt, ami nagyon sokakban belül mindig élt, és hát talán nem is ilyen kristálytisztán fogalmaztuk meg, mint ő, de ezt tudtuk. És ezért is nagyon nehéz helyzetben van az ország, hiszen. 20 év az relatíve hosszú idő is, meg nagyon rövid ahhoz képest, ami az országnak a múltja és a magyarság múltja mögött van. Rengeteg a, a pótolni való. Én csak a saját szakmámról tudok beszélni, hogy bármeret tekintek, újra ezt tudom ismételni, hogy... hogy nincsen meg szervessége a 20. századi magyar képzőmészetnek és feltételezem, hogy aki a közgazdaságtambat hozért, vagy a gyógyászathoz, vagy egyebekhez, ők ugyanúgy érzik ezeket a problémákat, hogy a történelmnek a folytonossága a 20. század folyamán többszörösen megtört. És újra fel kellett venni a szállat, újra össze kellene, kellett gyűjteni az erőt, és újra kiállni és, és határozottan lépni előre, és sokszor talán mindennek ellenére. Hát igen, ma boldog vagyok, hogy, hogy itt vagyok New brunswick az Amerikai Magyar Alapítványnál, és szabadon kutathatom ezt a témát, és, és egy, egy ilyen gazdag gyűjteményben hasznos munkát folytathatok, és remélem, hogy mind az itt élő közösség, mind az amerikai-magyar kapcsolatok szempontjából, kulturális kapcsolatok szempontjából, mind természetesen ö, nagyon fontos, hogy a, a hazai történet kutatásokba ez bekerüljön, szervesüljön, és, és a, a szótávon pedig tovább kutatható legyen. Hát, köszönöm, folytassuk zenével. Thank <laughs> you. Önök a Radgás Egyetem Magyar Nyelvi műsorát hallják karácsony napján, New Brunswickről, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai beszélgető partnerem, Dr. Szabó Lilla, művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főmunkatársa, aki jelenleg a New Brunswicki Magyar Alapítvány épületében tevékenykedik, kutató munkát végez. Hogy kérdezzem már meg öntől, Lilla, hogy önnél a kutató és a magánember mennyire kapcsolatos egymással? Ez egy derűs kérdés. Én Pozsonyban születtem, és azt hiszem, még nem jártam iskolába, amikor édesapám Szabó részű, Durai Miklós egyetemi hallgatóval szeretett volna találkozni, és megbeszélték egymással. És a geológus hallgató számára és apám számára mi sem volt egyszerűbb, mint egy olyan neutrális területen találkozzanak, mint a, a Pozsonyban a, a szlovák nemzeti Múzom. Apám nyilván nem tudt hol hova tenni, elvitt magával, és amíg ők beszélgettek, én csak néztem a, a gombos leszúrt lesz szúrt, színes lepkéket, gyönyörűen csillogó köveket, a most már tudom, hogy piszkos falakon, a még piszkosabb portrékat, ilyen komoly ö, emberek képét, én nem tudtam, hol vagyok, de azzal a szent meggyőződéssel, néztem magam körül, hogy ha én megnövök, akkor én milyen épületben fogok lakni. Mm. És aztán az egész gyerekkorom, aztán később a fiatalságom is azzal telt, hogy én tudtam, hogy mit akarok. És egyre inkább az volt, hogy hát igen, az egy múzeum, az egy galéria, igen, én régész akarok lenni, és aztán... Miután abszolút érdekel a, a mai élet és, és a, a későbbi dolgok, mint amit a maga a régi szetrejt, adott volt, hogy művészettörténet. És a, az, hogy a, a hivatásom és a, az én életem, az, az valószínűleg kettő nagyon összenőtt, és ez teljes örömmel is tölt el. Tehát nem tudom magamat függetleníteni a, a szakmántól, és ugyanakkor azt a szemét tudom már szétválasztani, ami úgy alakult, hogy Pozsonyba születtem az érettségig Pozsony-Magyar iskolában aminek mindig hálás vagyok. Ott érettségéztem, és utána pedig a Budapesten az Ötvös Loránd Tudományegyetem magyar filozófia és művészettörténet szakára iratkoztam be, és végén magyar és művészettörténet szakon végeztem. Nagyon fontos volt, hogy ötös kollégista voltam, és ez az életemben az a másik nagyon fontos tényező, ami a, a tanulásban, a, a kutatásban az elmélyülést és ezeket a, ezekhez az alapokat megadta. Utána pedig, amikor 79-ben kezdtem dolgozni a Magyar Nemzeti Galériába, akkor valószínűleg, hogy miután sok mindent láttam a Szlovákiai magyarként is, ugyanakkor a Budapesti Egyetemen is, illetve 75-ben házasságot kötöttem egy lengyel állampolgárral, és egy, egy ideig Varsóban is éltem, és ott megint más hatások éltek, sokkal, értek. Sokkal többet tudtam meg a, a közép-európai történelemből, az emberek kultúrájából. Tehát, és a nyelv, az is fontos, hogy a, ezeket a nyelveket nem úgy beszéltem, hogy megtanultam, hanem a, a, a kultúra mélységével, az emberek mentalitásával együtt. Tehát nekem az ugyanúgy belenőtt az életembe, tehát hozzám tartozott és ez, ez a szakmába is hozta azt, hogy, hogy emberként, művészettörténészként is mindig egy szélesebb terítékbe figyelek és nézek mindent. Nem csak összefüggéseiben, hanem valóban így kell mondanom, hogy terítésében, mert Ismerem a, a horvát művészeket és a kultúrát, természetesen a csehet, a, a szlovákot, a lengyet, a németet és hát leginkább a magyart és, és nagy dolog az, hogy, hogy ő, ő, ő Szóval az ember a szakmájába is, és, és ö, f, mer feltenni kérdéseket, lehetőleg valós kérdéseket, és elindul megkeresni rájuk a választ. És utána pedig az már függetlenedik szinte, hogy én fogalmaztam meg azt a kérdést. Nem, hanem maga a szakma, a téma, az élet adta, a valóság, a helyzetek, amiket láttam. És, és miután ez érdekel, és ha, ha nem találom meghozzá készen az anyagot, hát Isten meg kell csinálni. Ön egy szenvedélyes embernek a benyomását keltette bennem már az első alkalommal, mikor találkoztunk, uh, ugye én a munkájáról beszélek most, de uh, de meg akartam azt kérdezni, hogy akkor ez a szenvedélyesség, ami a munkája felé irányul ezt, ezt gondolja, az édesapjától örökölte? Családból örökölte, vagy ez egy olyan dolog, amit felvett úgy az élete során? Hát ő, nyilván a, a felelősség érzetet, tehát a, a családból otthon ezt, ezt mindig érzékelettem. Édesapám részéről abszolút, de ugyanúgy édesanyámnak a példája is. Tehát ahogy ő. Ö, édesapámhoz és a családhoz és mindenhez és a magyarsághoz viszonyult. Ők szétválaszthatatlanak voltak ebben. És, de, de az is érdekes, hogy, hogy az ő gyökereik ö, hogyan mennek ö, vissza. És, és nekem kedves magamban azt is felismernem, hogy akár a nagyszülőktől milyen tulajdonságokat örököltem. Például édesanyám Édesapja, ő kutató-orvos volt, az 50-es években rák kutatással foglalkozott, és például kitiltották Budapesteről azért, mert hogy a rák az egy imperiósta betegség. Na most ma már ez egy kész röhely, de ő például akkor állította azt, hogy a, a, van olyan rák típus, ami fertőző, és az örökletes, és ma már ezek, ezek tudott dolgok. De, de inkább őt azért mondtam, mert hogy ő, ő, ő teljesen szakmájának élt. Köszönöm, most hallgassunk újból zenét. Mindazok akiket kiket nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepel az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazok egy-egy gyertya Mind Mindazokit, akik elzárkóztak a jutul, akik nincsenek itt, nem is értenének a szomorú. Akik barát, de lehetnék ellened is, itt, Hé, hé, hé, Ha egyedül ülnek a gyárdák Kikre család, gyermek, ott, ott Rég nem váltán. És mindenki aki nem lehet itt Mindazokért egy-egyel csak Mindazokért kiket nem láttunk már rég akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazok ír, akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya ég. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, ugyan már nem sok időnk van. A mai beszélgető partnerem Szabó Lilla, a művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főmunkatársa, aki jelenleg a New Brunswicki Alapítványnál dolgozik, kutatómunkát végez, és egy kicsit szeretnék itt visszakanyarodni az ünnepekhez. Kedves Lilla, mi tudna ajánlani a hallgatóknak? Mi, mi, mi történik most a Magyar Alapítványban, a múzeumban, New Brunswickon, a Somerset Street-en? Hát két gyönyörű kiállítás látható. Az egyik a Vélci Kirkbran gyűjteménynek a 20. századi magyar képzőművészetet bemutató ö, kiállítása. Tehát őnek egy amerikai gyűjtőházas pár, műtágyakat gyűjtenek, elsősorban festményeket, és az ő gyűjteményüket mutatta be az alapítvány. Február közepéig van nyitva ez a kiállítás Mindenkinek javaslom, hogy okvetlenül nézze meg, ha elmegy a Magyar Nemzeti Galériába, talán ott találkozik ilyen színvonalas művekkel, és ráadásul ez a gyűjtemény olyan szépen alakult, hogy valóban a 20. századi magyar művészetnek, mondjuk a 45-ig a, a keresztmetszetét adja. A legnagyobb nevek szerepelnek a kiállításon, de nem csak az, hogy egyszerű képekkel, hanem nagy művekkel. És ez mindenképpen a gyűjtőknek a, az izrését, a tudását dicséri. Fantasztikusan nagy kiállítás. A másik a, ugyanezen a területen ugye a hagyományos ö, fa kiállít, karácsonyfa kiállítás van, különböző népek, ö, ö, nemzeteknek a, az itt élő, tagjai díszítették az egyes karácsonyfákat, és ez is rendkívül színes, érdekes, biztos mindenki számára nagy meglepetés jelent. Mint ahogy nekem nagy meglepetés volt az is, hogy a gyűjtemény leltározása és rendezése közben Bernát Aurélnak egy karácsonyi témát megfestő, nagyméretű festményére találtam, és ez is ott van a kiállításon. Kiemelve természetesen úgy, hogy az Amerikai magyar alapítvány gyűjteményének a darabja. És ha megnézzük, akkor gondoljanak arra is, hogy a, az amerikai gyűjteményben is szerepelnek Bernát képek. Ő ezek a, ez a sorozat, ez a grafikai sorozat a 20-években született, elég modern, nagyon szimbolikus a jelentése nem mondom el, inkább nézzék meg, ha, meg ha ott vannak, akkor szívesen elmondom, hogy mit jelent ez a, a szimbólum, ami a grafikai sorozaton látható, de utána a 40-es években fest, valószínűleg a 40-es években ezt a ö, karácsonyi hangulatot egy karácsonyfával, a Dunával, és, és én nagyon boldog vagyok, hogy ez most ö, ott van ezen a a kiállításon. Nagyon boldog leszek akkor is, ha megteszik azt, hogyha megkeresnek az alapítványban, alapítvány székházában, itt a telefonszámot majd rögtön bemondom, mert nagyon érdekel, hogyha bárki megkeres olyan kérdéssel, hogy hogy akárhogy mit tudok egyik vagy másik művészről, de még inkább akkor, ha elmondják, hogy önök mit tudnak. Hogyha a családban van egy olyan ismert vagy ismeretlen festmény, vagy tudnak egy művészeti hagyatékról, ö, vagy levelezésekről, dokumentumokról, katalógusokról, minden, minden fontos és értékes a, a számomra, és hát mint hogy beszéltünk arról, hogy én már rég nem az én személyek vagyok, hanem a, a munkám a hivatáson, tehát a, a, a szakma szempontjából nagyon fontos mindez, amit közölni tudnának, és várom, hogy jelentkezzenek ő egy Jó, azt hiszem, akkor beolvasom én ezt a telefonszámot, amin a doktor Szabó Lilát el lehet érni. 732-846-5777. Még egyszer. 732-846- 57-77. Ezen a számon el lehet érni dr. Szabó Lillát, és szívesen áll mindenkinek a rendelkezésére. Ha jól tudom, még szívesen körbe is viszi a a tárlaton, és kérdésekre is válaszol, tehát ez egy olyan lehetőség, amit nem lenne szabad senkinek sem elszalasztani. Most pedig folytassuk zenével, még van körülbelül 10 percünk. Nézd, ez is boldogság Szépen mosolyog a tél, Hol a nyár lehet, nem is gondol ránk Minden pófehér Nézd, ahogy felnőn át, Itt, ott leköszön a fény Kult a szél, csupa, piros lát Minden hút mentén Nagy tűz, lobog a téről, Dob hegedünk sok szív Bajnak fél Négy örök álmot szőz Zöldben ünnepel a fánk Mes a szél végig a végbenyő, tíz száz kis nám A a tétlen a és hegedünk, és nem soká az óra végéhez közeledünk, vagyis az óra végéhez érünk, így még egy kérdést szeretnék feltenni Karácsony jellegűt a vendéghez, dr. Szabó Lillához, mégpedig az, hogy milyen hangulatú a karácsony a messze a családjától, de mégis itt egy kis magyar szigeten, itt New Hogy telt ez a karácsony? Hát euh, nehéz erre válaszolni, de könnyű olyan szempontból, hogyha mindenkinek megköszönhetem, hogy mennyire kedvesek voltak hozzám, hogy figyeltek rám, hogy ö, ö, meghívtak magukhoz. Hálás vagyok Major Gyöngyinek és férjenek Andrásnak, hogy náluk töltöttem a tegnapi estét, de nagy, ö, nagyon fontos volt, nagyon szép volt, hogy a Szent László templomból, ott voltam az éjféli misén. Az utána az a finom, a, hogy kijöttünk a templomból, az a, az a hideg, a, a, na még két percet beszélünk, de mi, mindenki siet haza, a gyerekek alszanak, vagy nem, de már összehúzzuk magunkat a, egy kicsit a hűvösség miatt is, de szia, boldog ünnepeket, ez gyönyörű hangulat volt, és ugyanúgy ma délelőtt a a katolikus tempomba, aztán a református tempomba, és mindenki, ahogy, ahogy kedvesen boldog ünnepeket kívánt, és, és én is ezt tudom most mindenkinek mondani. Meghíd boldog ünnepeket kívánok, és egy boldog, szép, sikerekben, családi örömökben gazdag új esztendőt. Hát akkor ezt folytassuk zenével.